Mambo, hori, eipatu behar dugu gala ere gaurko gaia baita berrietan entzun zenuten berdin. Bi hur gune bat bizitzen ari da Kataluniako prozesu subilanista eta Espainiak parte ahundia du bortan. Esku hartze ahundia, bon, nahi duzien bezala eipatu edo erraiten alda. E, referendumarik ez du nahi Espainiak, hori, errantzuen, eh, Kataluniako gobernuko kideak atxilotzen ditu orain, eh, sinpleki egun, naudagaurko berri, Hopp, entzuten dut deia ondoko pausua egutegiaren ahizango dela. Mm. Egalak aurkoa txiloketen ondutik ez dira etapa initz gelditzen ala ere, urriaren lehen aintzin ekin tza absurduak zer egiten aldu ino Espainiak. Bon, armada bidaltzen aldute, e, gerlaasten aldute, Kataluñan adibidez, erratik ez. Hori falta da eta e-referenduma zinez espadutena egitea, bada erabaki simple dat, egutegia aldatzea. Ondoko hastean entzuten aldugu, berrietan. Azken hor informazioa Espainiako auzitegi konstituzionalak hurriaren lehena egut egitik kendudu. Irelaren hogeita amaretik hurriaren bida pasako gira aurten, eta hori ala da. Dena den, eh? denen konbentzitzeko nik arguduak baditut, eh? Eta bi, aldien, bi aldentza tegi erran. Pentsa, FC Barcelonak, ere, hotx, futbol taldeak ere salatu ditu gaurko polizia operazioak, bere sustengoa ekarri du agiri baten bidez e-referendumari eta atxilotu guai. E. e, futbol taldea da, eh? Ez ote du, herri bat ordezkatzen futbol talde batek. Ba emes, zaletik, nire ustez gauza abatetaz ez dira uartu katalanak, si horren aldekoak, baiaren aldekoak, independentziaren aldekoak. Bostkatzaren ondorioak, alimalekoak dira? Katalunia independentsia edo Kataluniak independentsia lortzen badu, ez dute Eurovisionen parte hartzen halko. Hortzen ziste. Desobedientzia zibilaren zilegitasuna, karrikan, oiuka ikusten iren aurpegietan ikusten da, egun, ekintzetan, badazer ikusi, sozialetan, tenoreuntan, seiak lehoden gutitan, Bartzelonan den amagoia musika kazetariarekin haipatuko dugu, seekiago. Beste desobedientzia zibil baten kasua haipagei da egun, frantzian. Bon, egia erran, unek jenatzen nau pixka bat. Carrefour supermerkatuen enpresak eh, egiten baitu. Zitu txoa eraxin esten Carrefourrek, etika osoagatik, moraltasunez egiten duen autu aut dela edo, ilegala ere, kaxik retenan dugu, baina bau. Zertaz, harik iraberaz, barazkietaz. Carrefourrek erabakidu, frantzian, xalmentan debekatuak diren barazkiak xaltzea isleak eta hontasunu gen babesteko hori diote behinzat Tro zenpa ekarfour. Biodibertsitateea defenditzeko helburuarekin laborarien hasi sortu barazkiak beriz saltzea erabaki du enpresak. Frantses legediak blokeatzen diuelako eta hori oneerta unartezina dela erganez. Berrogei denda desberdinetan eginen dute hori, momentuz, hau da gaurko beraz informazioa bederen, Bretaña eta uh, Parise inguru hortan. Frantziako legediaren arabera, azien euneko larrogeita masheia, debekatua delako, edo de existitzen den euneko larrogeita masheia. Azibatzu, dekretu baten arabera estirak katalogo ofizialean sartuak. Eta estirinak katalogo horretan depekatuak dira. De facto. Katalogo hortan txartuak direnek, behar dute erantzun homogeneitate bati. Hori saldu dutenek, aspi marratzen dute, konsumintzailaren zatu dira, eritasunei erresistentzia handiagoa dutelako. Bon, gero, eritasunak sortzen dituztenez, hori... Ez dakigu, bainan berdindu. Eta meloinek juzgeiago emaiten dute, sokratuagoak dira, hilarek ez dute haririk, e resistentzia hondiagoakoak dira, kolorea harmonia batekin, eta bar, horrez gain barazki bat sartzeko katalago hortan, elementu garantzitsu bat, bizikik kariu da. Sartzen albaitira oraindik. bainan laborarien pentsa zaila larborari bretoi kolektiboekin beraz lan egiten du karfurek barazki horien banatzeko bost urteko parteaiidetza egin dute idurriz. Partai dittza ona da, diote bretoi kolektiboko kidek laborarik pentsa karfour militante bilakatzen da. Ni. Galduan aiz berriz ere, petizio bat ere abiatu dute, legea aldatua izan dadin. Carfurek azpimaratzen du ala ere, galde bati erantzuteko ere egiten zutela hori. Erosleak produktu biologikoak, xanoagoak eta kopuro txipiagoan ere, lekuko eko izan produktuak nahi dituzte lako. Simpleki, eh? Karfurek de sobedientzia zibila egiten ala ere, nora norat dua mundu hau. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitzapitz. Hitz eta putz ha, ha, ha, ha! Eta laster gurekin marko hogeitarazten dautzuet uh, gaur hutsa aipatko dugu. artean den utsunea nola baliatzen den azkenean utsunearekin sortzen baita zerbait. la kasu ez kezkatu sinplaa izango da den aktualitatean den musika bat Willy Drmon illegala kantuarekin. remonden zutenen ilegala kantuarekin eta hitz eta putzen sekitzen dugu biztan da nah. Pastelenetik emendu tal ere minuta bat hartuko eta aipatzeeta zuei entzunrazteko soinu eder hau artikulu bat ateraabaita ITB ere titulu honekin Urkuiluk bere urte betetze, egunean pastel bat jaso du.. osmiresko. Eta hori, beraz, hastelenean inigurku jo, lehen dakariaren urte betetze azela eta eaiota alderdiak parlamentoan elkartuazen bilkura bat prestatzeko, eta beraz, andoni ortu zar alderdiko presidenteak tartabato pariditu dio lehen dakariari bere urte betetze gunean, zorionak, eta beraz horrek ere artikulu bat ere balio izan du uh, zuretzat uh, beraz eite ben. Bolitazen irudiak uh, balio du, uh, ernai ere ateradu berriz baina beste manera batez, tarta aurpegian emanez Antarte, de lakoa segitzen nagoe ben, gure kronikalariarekin eta gurekin nago itzetaput zemankizunean Marco Agachaldeon Agachaldeon eh, nora gaiten da Agachaldeon espainiolez espainioan Buenas tardi. Buenas tardi. Nik ez dakit ez dakit idei erderaz. Eh, ah, benz, hain dintzen ez niba inovekia errezigela. Ez, ez, ez, eta daki dana da bakarrik lehen aldiana. Ez, horren aldiana bakatu. Ah. Ez dakit lehen aldiana eta gero aldia. Adoz. Adoz. Bon, beraz, berdindu uh, eskila espaino li jati uh, batean. Kizpote. Ouskaraz mitzatzen ah, bat Berri hon bat da. Bo, bon, espanola gaiten duen zenta Amerika Latinako festivala edo Latina festivala miagitzen Urteroko festivala La star Caviattova ila ilaren bostean, ondoko ondokoastean beraz okay. eh bon ski la showra festivala Sbilasmina tuko bat itua la ere Hortikaviatku gitatvara bai. seraiport a Fitcherton Marco so qui couche sur la lic Marcato seitou chez Bai eh le tente de danser avec Charlene euh, contra... le tente de avec Otxeru uh, badai e, sabahite eitaiteko aurten polit bat egin dute eta eterrasen urte eta bai, bai, bai. eta eske uh, i deska barba ipatuko dugu urengoak okay. eta hau uh, orain um, festivaloen aficha ah i eski zerbait polita egin dute Egin du, eskitu uh, batek, ez? ez ta, atelier, bai, uh, agentzia atelier bat, uh, bai. atelier mele uh, daitzenden uh, agentziak du uh, bai. sortu afitxa. Bo, stilu ezte karaten duen bezala, askifite ikustan alda uh, buruak, sentzu batean begira, eta eta bakearen simboloa, mm -hmm. txuri bat, zuria. Mm -hmm. Hori bera, ah. bai, hortan ikusteko, beraz, espikatzeko, bai. uh, mm. espauzio ino ikusi, uh, beraz, ba dira, orpegiak, denak ber zentzura soeiten dute, uh, kolore, arrox, irandia duten orpegiak dira, Gizon mazte, ez da sobera, generoa, ez da sobera hori ere ipatzen alda? Estilo simple batean, bai. eh, marra simple, mm. kolore aldetik ele, uh, apla dola koak dira, estila degradatuak edo, uh -huh. ya, eta kamaio, guri, kamaio batean da. Hori ba, da nekraitun ta roxa, maroina, baina zinez uh, ah, bai. kolorea zuko beki menperatzen. E, Eta kamaioen uh, uh, edozen kolorea. Ah. Guri ha, guri ha, kamaio, bauzu bai, guri ha, roxa, maroina, talen. Ah, bai. Eta erdian uh, agertzen da xoribat, urtzo bat, beraz bakearen urtzo bai. uh, famatua, uh, mokoaren puntan uh, oliba uh, adarrak baditu, beraz simbolika dena orda, bakeari begira, Kolombia izanen baita ortengo gaia, bo. Baina nor, zerbait intezgarri, aurpegien erdian den utxuneak baitu sortzen txuria. Hori da, eta maketazioa aldetik ongil pentsatua izan da, eta uh, afitxa honek errabididu uh, aspaldiko teknika bat, da erakustea betea dena, baita ere utxa dena. Hale <hum> Uh, bada uh, artista famatu bat du izena, echer uh, Maur maurice cornelius echer berak berak egiten dituen obra batzuk aski famatuak dira eh bai. uh, bada kisena zuntsen baina <coughs> n uh, kushi totalequilodiac maraskiak denak uh, bai. geienak ezagunak dira bi eskuak magazten Bat best eskoa marrasten eta bigarren eskoa, lehen eskoa marrasten ali, edo ezin esko eskalierak? Habai, hori, dira, marazki bat zezudanak ulertzen, piskaten erbatzen aute gerran, zenta, habai, eskalierak, edo zentzutan hart, dezberdinetan hartuz, beheltzen gunera benen alderantziz ere ez dute zentzurik. Errabiltzen du ere moibusen soka edo moibusen bidea, Ez, ezakizu ego gainean edo azpian zadean, uh, optiko efektuak efe, dira di, di eta gure afitzari urubiltzeko, ere es, eserek planteatu duduen teknika da uh, marazki bat beste baterat erat joaitea. Me ez da, adibidez, bada fa, famatu bat urpean zira, zira ikusten duzun marazkiak dira againak eta Gorago ikusten duzu erik, bihortzen dira txuriak. Magazkiak uh, againaren uh, formak, ongi pentsaktuak dira, elgerakien laudelarik bihotzeko bi, uh, txuriak. Bai, hori da, zentabada, lenik again bat, gero bi, gero iru, gero lau, olapiskat eta ikutzen da, eta azkenean again horiek, again hoien artean den utxuneak, ara espikatzeko, bai. Eta txoriak bilakatzen dira, beraz bai. zeruan gero txori bilakatzen da amagazkia. Badera beste adibideak edo dalik eginduen Lincolnen portretua edo horpegia. Horrundik ikusten duzu edo ikusten duzu Lincolnen horpegia. Horru biltzen zailadik ikusten duzu gala gorputza. Mm -hmm. e, e, Bile eh. Ikusten duzuna, ikusten ez duzuna edo horzen zailena importantea da Uh, import, Berra importanzia ematen da utxa denari, baita ere betea denari. Bai, utxarekin, uh, zenta, lehen ukaldian utxune bat ez duzu ikusten, baina azkenean utxune horiek beste marrazki bat xortzen. Bai, beste adibide bat, bi perfilak. Bai. Boa, eskotan ikusten dira perfil auriek belzaz. Eta erdian den gune xuri hori baduzu edaluntze bat. Mm. Psikologoak baliatzen dituzte, solako eh? magazkiak batzu, zer da ikusten duzun lehen gauza magazki honetan da. eta eta zerrejan nahiuen zuen hortasunaaz? Bon. Askotan erabiltzen da komikian, bid aiipatu aipatuko konuke berhardan uh, egin dugun inñaki holgadorekin egin dugun uh, lehen tomoak mm. lehen izen uh, azalagun ikutan lehen kolpeak ikusten duzu... Uh, Pertsona bat, holi uh, tranxar batean edo, uh, bai? Bai, eruriaden, bai. etxe baten erdian, edo gerla ondoko irudibat, azkirean, eta bai. erdian, pertsona, horcunean. Bai, eta gero... Biharren eukadean, ezuk eran edazulako ikusi dut, ezakit, ikusi konuen pencha... ikusten bai, bai pentsatu eh? behar da daliren uh, margoarekin, margoa bada ber, bergauza, edo urrundik ikusten duzu, edo urbiletik. Edo etan... Habe, ah, ba nespikatzeko zer ikusten den, ikusten da buru ezur bat. Buru ezur bat, eskentzien. Hor diren um, obiektuekin sortzen da beste irudibat, ilusio... Optika da pixka bat? Bai, bai, bai, eta beste desmarcha bat ere, komercial desmarcha bat ere. Zenta askotan, ikiten duzuelik, asal bat, xorzen duzuelik, zule komin dendako, askotan ugundik ikusi behar da. Eta beste asalen artean, zulea, asal, fin, fin fiteago fit, fit ikusi behar da. Eta buruezko bat ikuste kolpez, hau au ausenguru el buruoa. Ieda. Ieda badu ere efektu onbat za ikusten baduzu ba Maraski abela, en Maraski simple dugu be ikusten duzu pertsona bat. Bainan azkenean beste zerbait hartzen sailarik begibelean beste zerbait erakutsi nahi Ze hona ideia, tak, erosten zuzu. Burre eh, zua ez da uh, idei, idei berri bat, ori... Uh, Kusi izan da deia. Uh, plazia bat dela, uh, ori, zeket. A... Eh, Ideien idei plazia, zeket. Gero, uh, gure afitsa di uh, ogilzeko berriz, uh, orain, ze kusten duzu gehiago, buruak edo uh, txuria. Hau da. Nik txuria eko stenduto lehin. Bai, bai, bai. Gero buruak hain badira, eta... Be, bai, gero segidan ikusten duzu, uh, txoriak ah, bai. duen simbolika, eta... Benar, nahiunt hori da, bai, utxone hori bai. esker uh, soktu dute uh, txoria. Bai, ma, iludibat, marazki bat edo, ilu, iludibat ez da bakarrik, maraztuta arekin osatzen bakarik osatzen daile, marazk, maraztua ez den adekin. Hmm. Bai? Bai, bai, bai, jostatzeko manera bat da, jodan, edo... Oshatzen duzu herrik maraske bat, pentsatu behar lezu beti, beti, beti, marastu ez duzunari mm. edo marastuko ez duzunari. duzu egiten da ere bonzai uh, artean. Ah, bai? Bai, bai, bai, bai, ba, hau ba, bat, menen mm. arbolak betetzen ez dituen utsak guztiak kontutan hartu behar diraile. Nola ori, zuldu lertzen. <laughs> Barakit bonzai sale aundiaz hirela, si Marko? Aundiaz <laughs> <hein? laughs> takit baren... Uh, <laughs> e a tich di kokki bai tikia di la bonsaiak be das tipia e sti la ba keri di kerke bat bonsaika granado bat do yak yakinchuva ah, uh, ya, bai mm -hmm. Laurent Darieu ola da, NBC Vietnam eta uh, Thailand eta landicheten Artean NBC ida orein lantzen dituen eta facebooken ikusten da dira lantzen dituen arbolak eskaleragatikina lantzen ditu biz bonsai izkutzen ditugun bonsai estira detsindira showinga bai beste da edostune denda nere ostenal itsun hala me gasko bonsaiak eta dira metra bat ageri bi metro eta hori dio tik tik tik dira mame oriek Borden ucuneo liak. Zah, bai, bai di bedes, bada estilobat, bada estilobat etzen dena bunjin, da le letre, yakinchua. Uh -huh. Eta uh, lanzen duzu eriko lako arbol bat, da marra bat besaala, eten duzu lako kenyu bat uh, pinzala bat ikine. Marra zendu sunak parte bat ucsa. Eta bete adenaak hartzen du indarra utsia dena ekin. Ala, ez duzu bestela, ez betetzen bali dena, dena anulatzen nu, da. Mm -hmm. Eta huli zona batek edo gune batek ilabazten du beste gune bat talekin. Uztuz, e, bai, bai, bai. azkenean espazioa ustuz bestea betetzen da. E. Bai, bai, bai, bai. Ikusten bai. da, azkenean, bai. zerbait osatzen da, ustuz ingurukoak. Bai, hori da, eta utsia ez da bakrik utsia. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Batzu galdu ditugu nere ustez. Sese sese sese. Tentauri 18 ez da importantzia <gülüyor> da es, es, es. auch enfin, das uh, Maccheroni Maraschi Bertigustein du suerik. Adibidez auch affiche. Ezuzu ola goetan chart uh, chartuberre, char cuisine de sou et do boulot uh, biak eta uh, Hala, zuzu, untantzazen un Bi horpegiak eusten duzu per Perfilain, edo eusten duzu Bi perfilak, edo Eta unzia, daliki gindu bestezarbait Bi perfilak hartu du, perfiletan ah. yotzenor, Bye. Kusten, Bye. Zar, eta Perfiletan gehitu ditu personaiak Bai, gitarra jodzen hor Eusten, emazte zahar eta gizontzahar Uri uh, uh, elefamatua da Boa, eh, me bai Ez dizuteraten, irratzen edo Ixita xuna Ez da esta... utxa Ez Dena erraiten du. Horrida, horrida. Boa, ebe... Oh, Zenbat gauza, ezkenean... Bada joztatzeko horri esker ere jokoa... Bai, marrazkiarean zat, baina bai ikusten duenaren zat eta bai. marrazkiari begira da, dagoenaren zat eta da irratian zuten duenaren zat, ere. Bai. Bistan da. Marrazki bat inen dauko zu, Marko? Bistan Ah, bistan dela. Zan hontxa, Pikaino Son futs Eta margazkia, jadan ikatxe maiten ahal duzue uh, margoren margazkia uh, ebe ninaiz mikrobatekin, baina nunda margko tabai hutxai patzen do gularik twitteren duzue margazki hori mementuz uh, eta ondoko egunetan gure webgunean euskalihatiak.eus ondotik somai minuturen muruan oren laurden bate muruan gure gomita, amagoia musika izango da, berriako kazetaria Bartzelonan handaten oreuntan kup alderdi katalanaren haintzinean prezeski uh, bertan uh, be, milaka erritar babestenari direlarik egoitza poliziaz inguraturik dena uh, atxiloketak asidituzte Guardia Zibilek goizuntan uh, Kataluniako gobernuko kide batzu atxilotu, hogei bat gune miatu, pundu bat beraz eginen dugu uh, gaurko egunaz uh, erritar mugimendu uh, undia ere ari delarek biltzen ka Hikan. Bostak eterdi mementu zeuskal berriak zurekin bernadetar gaina. Batxaldeon, Afrikatik ies din hogoitabos gizon migrante baionarat jindira barda baionako afpa helduen formakuntza zentruan egonen dira jiru hilabetez, sudan eritrea eta somaliatik heldu dira, egoera politikoaren gatik, uai arte parise aldean ziren, baionan gerizalekua edo asila legaldea egiteko denboraukanen dute, eta eun bat bolondres izanen dira bere ningurian laguntzeko urratxalde Administratiboan egiteko eta egungusitakoan. Lanko diguaren e reformaren kontra berrizede sindikatek deia lusatu adute biarko, hitzordua hendaian, CGTFSU eta solider sindikatak alde batetik jonko ere moan, sindikata bere aldetik haua hendaiako Santiago subian. Gobernuak bizitegien politikako pondu nagusiak aurkeztu ditu egun lehen erabakiek nola APL laguntzen apaltzeak jardokitze frango soharaz izituzten, jende hainitzek diakina dute zer ahal hartua izanenden bizitegi eskasari jardesteko eta bezideziki bizitegi merkeak eskuratzeko eta gobernuaren proietu unek eska hondiak soharazten dituela aselementan bereziki errandauk uint hausetako su laxaldien antolatzailetan den Jean-Luc Berroke beretako publiko ahulenak irriškatzen du galtzaile iseitea. Euskarazko lau erakasle postu erdi galdu dituela salatzen du ikasbik sartze zaila izan dela eskola publikoko klase elebidunentzat gelak soberabeteak hala ere azken hilabeteetan gogoetan zuten proietoa gauzatu dute ikasbi klik deitu proietoa biarazidute internet hori bat etxeko lanako beki ulerzeko eta galdu dituzten postuen salatzeko elgarretaratze bat antolatzen dutel du den haste arte ezkonde nazionalak Doniane Loizunen duen egoitzaren aitzineana. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitan ean. Gure bazterrak, Lucien Cesaretarekin. Zer izkutatzen duen. Ez ditanean ikusten usten Astuzkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan ez, goizteko behatziak terditan Nere baitan pisten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat Puntxuka, bertxoza lehen emankizuna behi zabiatzen da. Hauk den denboraldi behia! Ostegunetan atxaldeko lauetan eta larun batetan, oren batetan. Txapelketaren giroan sartzeko lehen emankizuna, irailaren augeita batean. Gaste honetan, kantuzkantu emankizunean kizunean, nogen taldea ezagutuko dugu. Gubitzen hitz egiten dugu gureaz, e, gure sensazioetaz, gure gure munduaz. Eta Markeleke esan dumeztela gustantza egu, e, bueno, guztea mezuapiskat irikita. Nogen izeneko donostiako talde berri honek, iru kantuz usaturiko diska aplazaratu berri du jauk gisa. Alaba da, lis izeneko lanean murgildu, eta taldeko Markeli digoras eta Alex irazustarekin mintzatuko gara. KANTUZ KANTUZ Ostir alonetan arratsaldeko lauetan eta errepika ere jentzun gai duzue gauean algauean behatzietan eta larun batean ere arratsaldeko bostetan Ostegun hontako goizbegin sortziak amargutitan EH bai alderdiko Anita Lopepe gure gomita Haipagaietan Ostegun lan lanlegearen kontrako mobilizazioa Catalunja ipar Euskal Herriko hirigune elkargoa eta senatari bozak Itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput tut kitzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzeta Rentsan, gai nagusi ordu honetan sorpresarik gabe Katalunia nagusi berrian, bereziki eta argian horiek urbil urbiletik segitzen dute minutuz minutu kasetariak bertan dituzte eta beraz Twitterren bidez ere uh, eta horien webgunerren bidez zuzenki informazioak emaiten dituzte uh, Media Basken ere titulu nagusietan eman dute gaia uh, beraz Madridek, Madrilek uh, e-referendumaren antolak eta zuzenkiukitu duela gaur. Orduan erran bezala, generalitateko edo gobernuko uh, kargudunak atxilotu ditu egun Guardia Zibilak Katalunian epailean agindua eskuetan Kataluniako gobernuaren ahimbat egoitzetarat joan dirak, orgoizan Guardia Zibilak e-referendumarekin duten frogak uh, atxemaitea da operazioaren elburua iduriz, Amalau lagun, do amalau pertsona txilotu dituzte, hogeita bi miak eta egin, eta horrek beraz eragin duena, hori da ere aipagarria egun, diendetzal kartu dela karrikan, operazioaren kontra, eta boskatzeko intentzioari eusten dietela erranez, hori uh, da ere gaurko mugimenduna gusia, atxiloketai erantzuna biziki askarra, eta jendetsua egiten ari baitaten horrentan, Espainiako politiak KUP alderdiaren egoitzan sartu da. Pailaren e, aginduri gabe, joan dira beraz eta berri zitzuli dira, baina entartean ere jendea initz bildu da. Tenore onta hortan da, eh? giroa eta informazioa jakin eh, gure gomita izango dela, zonbait minuturen bospasei, minuturen buruan, ama musika bera berriako kazetaria da eta beraz, KUP alderdiaren egoitzaren onduan da ere tenoren Zuntana. hori loturik eh, Puigdemont beraz lehendakariaren kataluniako Lehendakariaren dakariaren itzak ere agen egin baitu goizuntan Urgiaren lehenean, etxetik gira, bo, boska papera eramango dugu eta erabiliko dugu. Beraz, uh, segitzen dutela itzina, gobernoko gideak, azpimaratzen uh, dute. Inigo urkulu, uh, Euskal Autonomia erkidegoko lehen dakariaren itzak ere agertzen dira. Itzul biderik gabeko puntu batetarat eramandu egoera estatuak. Uh, hau ere beraz berrian nagusik eipatzen dituztenak argian aldiz hor titulua generalitatearen aurkako kolpea guardia zibilak milaka erritarkarrikan dira ea txe bilduk mobilizazioak deitu ditu, udaletxe guzieten, guzien haintzinean Kataluniarekin elkartasunez gaur eta horrez gain ere nazioarteko egunkari nagusiek nola tratatzen duten gaurko polizio operazioa uh, du duargia Korreda intezgarria uh, nola tratatua den gal, uh, gaurko aktualitatea. Poliziaren asaltoa eta errepresioa azpi marratzen dituzte bereziki. Argian, beraz, atseman gozue gehiago hortaz. Beste gaietan aktualitatean, Mexiko ere berrian den bigarren gai nagusia da, beste lurrikara batek astindu baitu, Mexiko tabadira badira ez, berri hogeita lau hildako, jistere eskalan zazpikakos bat gradura iritsi da lujaren astintzea. Mexiko hidian gara eta inguruetan eraginditu kalteak, argia itzali, berrogeita etxe bota, eta inbat pertsuna ere hildira, erritarrak eta agintariak gelditu gabe, ari dira lanean, ondakinen azpi bizirik atxeman dezaketen jendearen bila zuduezten uh, ere gain nagusi da et ten uh, lehen biaiak horta dira Zergatik Mexiko hain uh, auskoga da eta logikaek hainbeste eragindute. hau galdera hori egiten du bere lehen gaian uh, bigeen gaian uh, aurrak, badirela beraz uh, oraindik etxe hautzien azpian uh, eta hortaaz beraz gai bat proposatzen du hemen sudoestean Sakabanaketarekin amaitzaren alde uratx irmoak emaitera dei egindu etxeratek ere egun, hau ere gaina gainagusietan, baina negiada kataluniararen gaiarekin pixka bat uh, bigarren mailan jartzen dela, asier garzia euskal Presoaren bikote kideak joanen larun batean izan dako istripoaren ondotik senideak uh, azte burboro ergul eta erhusiajean jokatzen ari direla kritikatu du, uh, prentxaugekoaren irudia beraz ere eta Gaia eta argian argia eguna berriro ere txikitik eragiteko prestora ingoan gazte izen urriaren zazpian antolatzen duten eguna aipagai eta donostiako etxe bizitzaren presioa. Kasik euneko amagaz igo da jaztik eta Espainiako estatuko garestiena da, hau da argian den beste titulua Espainiako sustapen Ministerioak kargitaratutako datuen arabera. Da. Eta bestalde gainagusiak azeta puntu eusen, hogeita bosti eslari aterpetu dituzte la Bayonako atxeden zentroan, berri eta naipatzen bezala, Sudan, Somalia eta Eritreatik datozen, hogeita bosti eslari egon egin diete, atzo gauean baionan. Eta beste aldeudazkeneko ekinozioa, Euskal Herrian Josebaurkenerenaren iritzia ere uh, kazetan eta meabazken aldiz, Benzanbru uh, uh, eta senatorialetan, Deniz zenpe susten gatuko duela azpimaratua hemen tituluan. Haugen uan prentsaren aipagaia nagusiki eta um, lane reforma ere, iruitz ordu eta elburu bakarra biharko mobilizazioaz ere uh, gai nagusietan gazeta puntu eusen. Itzi it taput. bide hartuko dugu 20 minutoren buruan gure gumitarekin susenen Barcelonatik uh, goitsuntatik atziloketak egiten dituztelerik bertan eran bezala herreferenduma urjiaren lehenean izanen delarik. Cantuvat zelani pasatuen joen astean naski baina Gustat sentitegia, Espanya, cariño, lo nostre estilos, no funciona, pore articlemanat, esto funciona sense España. La Esparats que ho de tornada. Els sermons tu miran en rere i jo en passant el meu orgull pensant que un dia ens anirà molt millor, però us masses anxi ja sé que tu no canviaràs aquest posat tan dur, però sento que arriba el dia que tinc tota l'energia per dir-te cara, no puc aguantar més per què? Són tants anys sent el que no he volgut I ets soc sincer Que cada nit que arribo al llit ha estat Un nou dia perdut I és que Espanya, carinyo, lo nostre no funciona Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona Hem passat hiverns tan dolços i estius molt sorollosos Tantes coses que em vindrien al cap, al sopars i fer una tapa Sota el sol d'una terrassa i la música que em feies escoltar Hem tingut moments de merda, tants esforços per comprendre Ens fa tant temps que ja no puc recordar Com va ser que ens vam conèixer, en quin moment vas aparèixer I em fa mandra que m'ho tornis a explicar Son tants anys sent el que n'ho he volgut I ets soc Que cada nit que arribo a llit un nou dia perdut I és que Espanya, cariño, lo nostre no funciona Tinc molta pressa, jo, per tant Ai, Espanya, cariño, lo nostre no funciona Si no t'importa, vaig passant I ai, Espanya, cariño, lo nostre no funciona Ja no ho arreglarem parlant Ai, Espanya, cariño, lo nostre no funciona Tu què en penses, Mali? Home, jo crec que Espanya no va bien. Que no nos va bien. No, no, és veritat. No, tenim un dèficit fiscal, un dèficit cultural, tenim un dèficit laboral i un dèficit gramatical. Tenim un dèficit conceptual i un dèficit mental. Tenim un dèficit identitat. No rima. Tants estius i vers que hem deixat endarrere Ara és l'hora catalans de la nostra primavera I no t'hi esforcis i no em truquis i no em vinguis al darrere Quin martiri vida meva, pren-tu més a la torera Que podem anar de copes o podem fer junts les compres O podem muntar un negoci I si vols pots ser el meu soci, marxo amb moltes coses teves Les almejas del colmado, l'alborno de la jerez, la vajilla i un retrat. Espanya, cariño, lo nostre no funciona Mola pressa jo, per tant. Ai, Espanya, cariño, lo nostre no funciona. Si no t'importa, vaig passant. Ai, Espanya, cariño, lo nostre no funciona. Ja no ho arreglarem parlant. Ai, Espanya, cariño, lo nostre no funciona. I deixem-nos de les copes, de les lligues i les rojes. Als collons damunt la taula, que hem d'estar pel que hem d'estar. Hem passat moments de merda, Tans esforços per comprendre'ns. Un país que es lleve mai ningú podrà aturar. Ay, Espanya, carinyo! Ai, Espanya, carinyo! Ai, Espanya, carinyo! Ay España cariño, lo nuestro no funciona, ay, España cariño. Ay España cariño, ay España cariño, lo nuestro no funciona. Espainia baitia gure artekoak ez du funtzionatzen, eh? ala sekantatzen duten mali eta banili komiki egileek, komikilari katalanek, 2000 eta mairuan aterazuten eh, kantua hau, urte berantago beti aktualitatean den eh, kantua, bideoklipa berazum. Horez, BTH maiteran duzue ere xarean, eta bedi ustukikuk jauzi batez telefonoaren bitartez, Kataluniako bidea hartzen dugu segidan... Itz eta putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarrekin, euskal Katalunian aktualitatea beroa, atxiloketak abiatu dituz telako goizean, eta horrek ere errimugimenduan limaleko bat sortu du, karrikak jendez gainezka baitira, horren txalatzeko, Espainiako Prokuradoreak emandako aginduari beraz segituz, e referenduma galarazteko, gelditzeko, hainbat operazio egiten ari dira, Kataluniako gobernuko hainbat egoitzetan sartu dira, Guardia Zibilak eta Generalitateko argudunak atxilotu. Uriaren leheneko erreferendumarekin beraz lotura duten frogak topatzea liteike operazioaren helburua, Gurekin berriako kazetaria den amagoia, muzika, arratxaldeon? Orduan, amalau lagun atxilotu dituzte mementukot, zogeita bi miaketa egin zu Bartzelonan zira, nola mm -hmm. pasaduzo eguna beraz, nola pasatzen da? Bueno, ni gure zango ez esnatu bueno, berriak ikusten azi naiz, orduan ikusitakoan ze zerta jotzen izan, beltsatu desde hala mugitzea eta arranbilikara joatea, eh dinera izateko egoitza da. Ni giti aurreziki da ja, jendeak elkarnizaren eta bueno, e, orduek aurrera egin ala, 2, 3 orduztara eta milaka eta milaka lagun elkatu dira. Denak esan ez botoa emango dutela urriaren batean, nahiz eta Espainiako gobernuak zein nere e, bide, bide dabili hori hasiera e, botatzeko Eta, bueno, hor bat zirat iskabat gauza, gauza onditzen, eta, bueno, ja, jendeak gero eta gehiago, e, ramletara gerturazeko eskatu dute, bai eta bai onduinek, hau ez dira herrimogemen eta. Eta, hola, eta hor dun, ba, ramletan ba, bero esan digute, bakuteko egoitzara fundala polizia, eta, bueno, ba, honan zetorre naiz, eta hoain kupeko egoitzaren aurrean nao. <tusurra> Kupeko egoitzan, beraz, zor irudiak ere kusiritugu, partekatu dituzunak ere. Uh, zer pasatu da hor? Polizia etorri da, baina ne pailearen baimenik gabe ez? Hori da, polizia iritsio men da, orru diak eta sartu da. Ata gupeko e, kidek esan dute, ea, bueno, baimenik bat zuten, eta ezet, eta aldek dute. Den e, furgoneta furgon de daude kupeko egoitzaren aurrean, Eta, bueno, jendeagaz duratuz ere baitea kupeko gideak eta, eta bai, daude jendea egerita da esan dute kupekoek, e, bueno, baimena ez beraz, batera dira, baina beriz, berriz zitu horrit ezkiela, eta hor beraz kanpalliko moduko bat jarri duetekidek, ba berriz ere baimenarekin edortzerako. Denaren kupeko horrezkariek esan dutenek, dela zairaude, egoizan da hor, materiara guztia, beraiek publikoa da, autodeterminazio eskudira ere aldeko materia dela eta eta kanpainako materia eta bueno materia la materia guztia eramaten balian badute ere egunetan ikusieran bezala haindik etxepik tarto itula pankakak eta bueno urdiegen batea baita era aste kalean egongo dioela eta kalean egingo dioela da e, ramaten borroza mm -hmm. orrun bueno, berazke ikuste eguna dantika aurrera jarkarleak hartuko dula orainik ere, egunagotan ikusi dideguna baino, protagonismoa ondiagoa. Hmm, Kataluñan egaitan aldugu, ala ere gaurko eguna, atxiloketekin, sortzen ari den mugimenduarekin, biurgune baten sartzen dela, ez? Bai, vai, bai, orainik esan dugu nora eramango gaitu, bai, bai, bai, bai, e baina bai dupekoek ere esan dute zarguerzen eguera txeaan sartu garaela edo. Eta bon, ikusi, orduz, orduz, nahi, ze, bueno, ikusi darko da emendika horrea orduzo ordu, zer bezatzen da, ez bueno, eta zer pasako da, baina egunen gorrea, hoy dena kontatzen go. Justuki mm. nola, nola ikusten dute horiek, nola bizitzen dute, adibidez Kupekoak ikusi dituzu edo bai. nola bizitzen dute. Eh ari ari da, baina bueno, tempera esaten nahi dira, mezu baketsua non da gala, eh er, erresistitua da baina modu baketsuan naiz eta provokazioa ondietegoen godean, eta gero niri bintzat kanpozik, edo kanpokoa izan da, arritzen nauna da, bai gaur eta bai aurreko egunetan ere, jendeak daukala sekulako postasuna, kalean nagoeteko, postasuna, errataren numerakuteko, postasuna, e, erribat egiteko, baina beti, alaitasun batekin eta, eta, eta gogoarekin, ez? Eta niri bintzat horrek arretu naho egin batean egin nagoenetik. Mm. Eta gaur, are gehiago gaur jende guztia gau, ez anez, aurre egingo diortela Espainiako gobernuari, era kalean egon doiela eta bostatuko ditela eta orreras ez dutela baina denak modua alai batean mm. eta karrikak beraz bete beteak pentsatzen zaila intzinatzeko nor dira hor karrik handiren xustengatzaile horiek Bueno denen eh, bueno, eh, alde batetik jende guztiak ireaitu du kalera eh eh da eh catala batzar eh, nazional herrialde eh, osoan plataforma sortu herritarrek sortutako plaza da hain zuzen herri eh, Erritar horien orie, aginduz orien goberna zaldiak beren ezan eta da. Eta gero omnion kulturale dutatzean. Eta gero hainbat eta hainbat elkarte, gazte elkarte eta momentu iznependu izta. Bero udal herrietako elkarteak ere bai. Eta noskin instituzioak eta gobernuak. Eta momentu honetan, erratzen du nari begira, denak, denak bat daudela. Mm. Zer pasatzen da beraz? Zer egiten ari da Espainia gaur operazio honekin? Horri mm, erantzuta, nire zintzateke bole, momentu enten hausartuko bat ez zertelako e, pentsatu ere egin, baina bueno, nik uste eta azkenean en, Espainiako Gobernua Espainia dadegira, ari dala. Espainiako bere, bere, bueno, gobernoa sozietan gatzen duen jendeari begira, baina nik uste galduko egin dutela arrastoa Katalunia zerretatzen ari dan. Katalanak duzen bit, ba, modu batea erantzen ari daldako, eta nire uste... Eh, Katalunia aurretik zikoa, eta Kataluniak Katalunia aztegitun urratzei erantzuten aira Espainia momentolitan. Mm. Ezakiten da, eh, ze, ze, ze elbururekin, eh, bueno, errepresioa badatik gu, zondo Euskal Euskalduñoa, Euskalderritarro, eh, ze mate dañera manditzaten Espainiako gobernuak, eta bueno, ikusiko. Mm. Eta pentsatzen alda, ere nazio begira, holako irudibate maitea Espainiak ere, ez begira, olako irudibate maitea Espainiak ere, ez litaikela ongieto gira ez? Ez, gania egun agotan ikusi da, bueno, oraina zero, oraina, orain gutxi orain, orain arte, e, nació artean tantaka tantaka noten egizian albizteak, eh, kataloniari buruz, bueno, a eh, baina, baina ikusi nahi da, azken bi azte agotan nació arteko mediotan jo gero eta gehiago agotzen eta ez horri bat arrik, behizik eta haia e, erakunde, nació arteko erakundeak ere izaiten dira Pentsatzen dut e, gauzkoa ikusi tabero, E, zerbait esan hartu dutela baiot dupakoa dintariek eta baiot emanazio harteko ez. ez. Mm. Berdin bukatzeko, amagoia, gaurko polizia operazioa dugu, pixkatz sortu den erri mugimendua eta erresistenzia, baina azken egunetan zuan baitzira, diadatik antzira, nola da eguneroko bizian, egunero aipatzen ote da, jendeak karrikan hori ote du hauaren puntan? Bai, bai, da. Eh, bueno, e, gaur izan da atziloketekin leztuda, baina bueno, egun hauetan ikusi dugu polizia norma sartzen den infronteta da eh eta da era bueno, eh e, bueno, hor e, jende e, parrez izan zuten o e, azkenian jende bakariak etxei fikartze itrimizutako kastelak eta eta euren gaboz Ba, politiketaren ismude bagok kalea, kalea bertan infinitutakoa da. Eta hori herri guztiak guztia girena idean gausa Beraz, katalan gerfituzte egun batean eta aurrengo gunean euskara daukazutenak aztenezkozia. Orrun eh aztenia jende guztia eran zuten e, aldun moduan, baina ba, ba, egi kalean, kalean daukatela neukatela eta hori nabaritzen da gero ta gehiago egunero. Mm. Eta ez bakarrik, e, orainaz ere bueno, independentziaren oso aldeko edo jarraza euskaldunak baita eta baita ere Este jende bat konturatu dana, eh, hau ez dara posible, eh, demokraziaren kontrako berabateko errepresioa jazatena ideala eta inoiz, penteatuko ez duke jendea botoa dana matea jungo ditatekena, orain aida pentezen botoa ematera. Mm -hmm. Nik hori dala azkenean, ertatzen nahi den reakzio hori es kalera ateratzen nahi denbora guzti jendea, eta gero eta behiago, eta egunenak gero eta behiago. Mm -hmm. Amagoia musika, Ramesalaka berriako kazetaria Bartzelonan tenoreuntan, eh, Katalunian, uh, gertatzen ari diren uh, be, atxiloketak eta errimugimenduak hurbiletik uh, segitzen dituenak, Twitteran ere, informazioak emaiten dituenak, mil gurekin egonik. Mil esker, zedei, meizan. Eta erramezala errepikatzen dut uh, atxiloketak egin ditu lagoizuntan Guardia Zibilak, uh, Kataluniako Gobernuko kargodunak atxilotuz, uh, epa ilen agindua eskutan, eh, beraz, eh? Uh, Kataluniako Gobernuren hainbat egoitzetat sartu dira, e referendumarekin loturaduten frogak uh, atxemaitea da operazioaren helburua hainbat arabera, ama lau pertsona atxilotu dituzte momentuz, hogeita bi miak eta egin dituzte momentuz, eta al ere, uh, ipats egin bezala Amagoia muzikarekin uh, argi denaldel argi denada emen erritaren mobilizazioa segidan abiatu dela goizuntako atziloketen berri jakin delarik fite uh, karikara tatara jendea eta tenore untan janblak uh, beraz bete beteak dira eta deialdia luzatu dute elkarte alderdi desberdinek, uh, eta sensu mm, gutitatik beraz, uh, ez tamugarik deialdi horri, ez dute jaiten tenore hortatik aintzinera direla edo elkarretaratzak, hor ku palderdiaren egoitzaren aintzinen adibidez, mugagabeko uh, geldialdia ipatzen dute, jendea beraz, prest da, polizia zinguraturik, milaka pertsona, eta beraz, galdera da, noiz arte iraganen den, eta noiz arte iraunen duen, E, segitzeko berazur biletik, eta jakin ere Baionan elkarretaratze bat antolatua dela, sari, e, Baionan Espainiako kontsulatuaren aintzinean, kataluniari sustengoa agertzeko, zazpiontan eman dute itzordua. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, oskal irratietan. ste honetan kantuzkantu emankizunean nogen taldea ezagutuko dugu. Gubitzen hitz egiten dugu gureaz, e, gure sensazioetaz, gure gure munduaz eta Markelek esan duen bezala gustantzaigu bueno, ustea mezua irikita. dirikita. Nogen izeneko Donostiako talde berri honek Hiru Kantuz osaturiko diska plaza berri du aurkezpen gisa. Hala bada, lizi izeneko lanean murgildu eta taldeko Markele digoraz eta Alex Irazustarekin mintzatuko gara. Kantuz kantu. Ostiral honetan arratsaldeko lauetan eta errepika ere entzun gai duzu. Ostiral gauean behatzietan eta larun batean ere arratsaldeko bostetan. etan Petxero Euskaligantietan. Astuntako petxeroa. Egasu, ba. e. E, berko zu pixkat e, eta jendeekin nahi bali mauzula izan beste gizat ez mintzatu jo Filipe Laskarai Oktialez eguerdi tala orduretan larun batez ortiak eta ogoietan igandez eguerdiak amargutxitan finkatzen gendu, bueno, alako orduan gelditu egin behar dira. Ta klak telefonoetan hartu behar, haut da naitsi gola gelditu. Neri horien ez ezinesko baina orduan egiten genuen da. Bon, definizioz, eskola, ikaslearen lekua da. Ikasle guztien tokia da. Ta guk askotan e, kentzen ditu hortik. Alegia nahi dute hau gai da, ez da gai. Miren intsausti sarriegi, aapetik irailaren hogeita bostean arratzeko zazpietan eta errepika asteartearekin arratsaldeko arratzaldeko lauetan. Oste gunontako goiz behin sortziak amargutitan EH bai alderdiko Anita Lopepe gure gomita aiipgaietan ostegun juntako lan legearen kontrako mobilizazioa, Kataluña Ipa Euskal Herriko hirigune elkagoa eta senatari bozak. Eta horrekin agurtzen zaituztet gaurkoen zuleak uh, horretarazten hau txete euskalirratiak puntu eusweb gunean, gaurko emankizuna kronikak eta gumita, uh, bon, ez bi hartik aintzina baizik eta hostilaletik aintzina, entzutenak onzela, eta bihar greba eguna izanemaita, baita zat, niretzat beraz, uh, behan artean, eh? laste arte, xeak euskalirratietan.